Senyores i senyors, bon dia! Aquests el programa Nur 11 del Tafesport, de l'era independentista, perdó retallada, període del qui paga descansa, però qui cobra també, programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els hi agrada més a la olla! Com ja sabeu, ens anem acostant al Nadal. Bé, encara falta un mes i poc més. Mireu, el primer rodolí. Després de les castanyes i els panellets, ara toca el torn de les neules i els torronets. Oh, toma, el segon rodolí. Però val més anar previnguts i anar preparant els continguts. Vaja, el tercer rodolí. Calla, això sembla que avui promet. Més que tot, perquè no ens vingui de cop, tot el gastot. Avui, dissabte 17 de novembre de 2012, i per no variar són les 12 i 53 minuts ja. Amb una temperatura de 12 graus centígrads, una humitat del 93% i una pressió atmosfèrica de 1011.1. Héctor Pascals, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proreig, emisora municipal. Avui, rodolint, rodolant pel 107.3 de la vostra F.E.V. I us dic això, bàsicament, pels més despistats, perquè amb 11 setmanes que portem de viatge sobrevolant al Berguedà, ...que a la quarta planta d'aquesta nau... ...que queda més o menys entre la tercera i la quinta... ...planta, no confondre amb avinguda, eh... ...trobareu la botiga on podeu trobar... ...tots els extras que us veu deixar... ...o no us cabien a les maletes quan vareu embarcar! Així com un vestit per l'ocasió... ...que ja sabeu, la pinta en calva... També podeu trobar vestits de lloguer, però ho de demanar a recepció just a la mateixa planta. La roba interior haurà de ser de color vermell, això sí, si hi ha alguna o algú que ja acostumi a fer servir normalment aquest color, llavors pot fer servir el blanc. Ostres, no, el blanc no, que és el del Madrid. Doncs el negre, tot i que amb el peix i lliga més el blanc, no patiu allà, sí, home, sí, a la botiga i trobareu de tot! I ara pensareu, cony, perdó, i si volem votar, com ho podem fer? És doncs molt fàcil, per, per votar podeu passar pel gimnàs, que està a la tercera planta, que queda més o menys, ah, que ja sabeu on queda, sí, sí, més o menys entre la segona i la quarta planta. És més, tant podreu votar al terra com amb uns fantàstics llits elàstics. Això sí, la qüestió és votar és que si no ho feu, us podrem cantar allò de Boti, voti, voti, espanyol el qui no voti! I tot això, bé, per què? es menjaran aquest Nadal als torrons tots els protagonistes del cap de setmana, els seus respectius equips? o bé hauran de buscar altres direccions, o fórmules, per poder celebrar aquestes festes. Nosaltres hem anat furgant, furgant, furgant, i hem trobat dos esportistes que sí es menjaran els torrons en els seus equips. Començarem per la noia, i no estic parlant de la comarca, sinó de la noia, eh?, de la noia, sinó de la Marta Vilaró Pacheco, exjugadora del Gironet i Rubí, ara a les files del Casserres i el noi, el Miquel Noguera, Miqui, que després de passar a Manresa i l'Avià torna a casa aquí a Porreig. Avui, però, ens centrarem en, en el que serà el tema principal del TAP Esports. És el trial, l'última prova del Campionat de Catalunya i d'Espanya que es fa a Cal Rosal, on mirarem de tenir protagonistes. Abans, però, posarem la cançoneta... Eh? De la mà... A si surt. És aquesta? No, és aquesta. <ríe> és aquesta, aquesta. Un On mirarem de tenir protagonistes, com dèiem, eh? De la mà del Zaba ens desitja i ens envia molts petonets, com nosaltres us enviem al final del programa. Guibni, Guibni, Guibni! Salutacions cordials!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 i telèfon, més internet, sols per 24 euros. És una oferta exclusiva als abonats de Tecnocolor. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho posa fàcil. Estalvia fins un 60% a la teva factura actual. Informa't trucant a Tecnocolor al telèfon 938050676 8050676. L'oferta és valent.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 Gràcies també per la teva ajuda i molta, molta sort. Segueix a Porreig el cicle de conferències Fòrum 10. Aquest dissabte dia 17 a les 9 del vespre i a la sala d'actes Doctor Llevaries hi intervindrà per videoconferència des de Washington Antoni Basses. Periodista i corresponsal als Estats Units de TV3 i des de Porreig el periodista Lluís Foix. Debataran el tema Com veu el món a Catalunya?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 Bé, avui aparcarem l'agenda del futbol de moment, de la canalla, eh? per parlar d'una prova, no sé si podríem dir atlètica, però sí que es fa servir molts, molts, molts aspectes de, de l'atletisme, eh? i parlarem amb ell, amb un dels organitzadors, i és que parlarem de la dualló que es farà aquí a Porreig demà, i parlarem, si tot va bé, amb Albert que està aquí, l'altra banda del fil telefònic. Eh? Albert, bon dia. Hola, bon dia, senyor, que tal, bon dia. Doncs pues mira, aquí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 però ens hi van ficant entrebancs per tot arreu. Avui aquesta mica de pluja, una mica la crisi, una mica la decadència, podent anar al món de la duetló, però nosaltres any rere any seguim sent i fins l'últim moment esperem omplir a top aquestes 300 inscripcions i aviam si podem arribar-hi. Si no hi arribem, no és, passa cap problema, eh? vull dir que molta persona ja està inscrita, passem a unes 225 persones inscrites, i o sigui que de moment ja per nosaltres ja és un èxit, o sigui que no, perquè hi falti una mica mica mica de gent tampoc no és cap mena de problema. Intentarem fer una dualó fantàstica com cada any per tota aquesta gent que vingui. I és que vam començar amb molts menys, no?, de, de, de ah, participants. Sí, sí, i encara ens en recordem a vegades tots els que ens reunim per organitzar els primers anys i la veritat és que érem quatre gats i... Mira, deixem dir que aquest any és la desena d'Uatlo. La desena, sí, senhor. 10 anys fent Uatlo i porreig. Quan fa 10 anys enrere, aquest món d'aquesta prova era una mica desconegut, fins i tot una mica per nosaltres també, eh. Mm -hmm. uh, però bé, eh, uh, hem començar amb aquest món i mira, ja fa 10 anys 10 anys. Ha uh, uh, preparat alguna cosa en especial per els 10 anys o, o s'ha quedat així? Uh, en principi fem una mica més de festa, una mica més de d'allò, els regals, una mica més l'ambient. Sempre intentem vestir una mica més ja que fem aquest desè aniversari. Uh -huh. uh, però com que cada any la Duoló per nosaltres ja és una festa, ja és un motiu així per per llançar-ho tot per la finestra, saps? Amb bon regal, bon ambient i, i que s'ho passin bé tots. Exacte. És una festa més de, de, de l'esport aquí al poble. I que organitza el Xèquie, oi o no? Organitza el Xèquie, sí, amb la col·laboració de l'Ajuntament, sí. La I també de l'entitat de tota aquesta colla que caminen els amics del camí de Sant Marçal, uh -huh. que sense ells no, no ho podríem pas fer possible. I déu nhi no?, la feina que ha portat, perquè plovent avui podeu haver tingut d'anar ja a repassar algunes cosetes. Mira, doncs mira, m'agafes que surto de la dutxa perquè hem arribat xups com ànex, eh? I hem anat a ficar, a senyalitzar una mica, que quedés ben senyalitzat per demà, penjar 4 quilòmetres, perquè pel circuit sempre mirem de, de senyalitzar cada quilòmetre perquè sàpiguen a quin lloc estan de la prova i, i quedava aquest detallet d'anar de de a penjar. I l'hem anat a fer en bicicleta i sí, sí, hem quedat molls com ànex. Però bé, el circuit està fantàstic per practicar la bicicleta de muntanya. Eh? Per a més a més, el temps també, a part de la pluja, el que són en graus centígrads tampoc no molesta per córrer ahir, per... sinó que segreix, no?, una mica, Mira, aquest temps. Uh, uh, no fa fred. Aquesta temperatura, vull dir. La veritat és que no fa fred. Però tampoc et vull enganyar. Mentre et va caient aigua sobre, no, tampoc exacte. és molt, sí, no, no, molt però agraït. Si, eh? si no contéssim amb l'aigua, aquesta no, no, temperatura no, no, va, seria idònia, no? És ideal, és ideal, és ideal. Si no fa molt de sol i, i no et mulles, uh, és una temperatura ideal. Eh? Sí, 10-12 graus és, és fantàstic. O sigui que, Esperem que demà no plogui. Ara acabem de mirar les previsions i sembla que demà Uh, de pluja ben poquet o sigui que és ben bé avui que sembla que una mica la guitza per acabar d'organitzar i muntar una mica la prova. Però bé, nosaltres sempre estem al peu del canó, amb ganes de tirar endavant i demà a les 6 del dematí ja començarem a córrer per aquí, acabar d'enllestir i a les 10 del dematí uh, tota aquesta gent de Porreig que tingui ganes de gaudir d'un ambient d'esport i d'un fantàstic dia de, de duelor a Porreig estan convidats a les 10 del matí tret de sortida d'aquesta desena edició de l'Escoló. Que encara si, hi ha, si hi, ha, hi ha possibilitats en cas de que no hi siguin els 300 corredors de, de posar-se a apuntar, no? Sí, i tant, i tant, Nosaltres sempre tenim les portes obertes a la persona que vulgui córrer, uh, i tant. Què ha de portar? Sí. Què ha de portar una persona que digui Ostres, pues mira, ara em faria gràcia de... tot que hi treu el cap. Què de portar? La bicicleta? Doncs mira, o bambes, una bicicleta, un casc és poder-lo més, més, més essencial. I, I res, no. La persona que s'apunta a una prova d'aquesta sap perfectament a on va. A on va, eh? Sí, sí, sí. Vull dir que no és una prova de molt alt nivell, hey. perquè és un circuit de 7 quilòmetres de peu, que molta gent que surt a córrer una mica entre setmana els fa tranquil·lament. Uh, llavors, un circuit de 22 quilòmetres en bicicleta que el qui surt també una miqueta en bicicleta també els fa de seguida... Mm -hmm. I per finalitzar, i amb el món de les dual-lons, es fa un, un segon circuit a peu, que aquí porreig de 2 quilòmetres. Vull dir que no és una dual-loca que exigeixi molt esforç físic. Però, clar, ja sabem tots que en el moment que hi ha el tret de sortida és... sempre vull córrer una mica més, una mica més, una mica més, i llavors sempre hi ha la, la mica de disputa de vull quedar davant d'aquell, dir... però, bueno, vull dir que, que no, és, no és molt exigència i si alguna la vol acabar, eh? Cal, cal menjar una mica abans o... O se, Mira, la gent no es deixa pel final. Pel... Uh, això és una mica una mica és un tema una mica personal perquè cadascú té el, el metabolisme que té i però sí, amb una prova d'aquestes s'ha de ben esmorzar. Això sí ben esmorzar, però d'hora. Dhora. Que no tinguis l'estómac ple per fer la digestió en el moment de sortir. Si la prova comença a les 10, quasi a les 7, com qui diu. Sí, dues o tres hores abans sí que s'ha de començar a esmorzar i fer un bon esmorzar, eh? Amb carbohidrats i d'això sí que tinguis energia disponible per fer aquest, aquest circuit. Però ja et dic, no pots esmorzar uh, una hora abans, uh -huh. perquè has de començar a escalfar, has de començar una mica ambientar-te i, i no, no val a tenir l'estómac encara amb digestió, perquè llavors sí que és una mica Clar. perillós i, i que llavors no, no, no tibes tampoc. Vull dir que... Albert, la sortida uh, m'ho has On es farà? Uh, mira, tot el muntatge de la Dual Law, uh -huh. per aquesta gent que potser encara té algun dubte després de 10 anys com funciona mica la Dual Law i això, bàsicament porta molt amb bien el, el, el, el tema de la transició. Quan la persona arriba i, i es canvia les bambes del córrer i agafa les, la bicicleta, es posa el casco, és una zona de transició, que en diem. I imagineu a uh, 300 participants corrent una prova d'aquestes, són 300 bicicletes aparcades, un al costat de l'altre. Doncs tot això ho montem al passeig del pavelló, davant de la piscina, de l'institut del pavelló, tot aquell passeig que hi ha nou, Molt bé. allà hi tenim la zona de la transició, que és un fantàstic lloc per veure realment el que és aquesta prova, l'essència en si de la Dualló. I com que passen tres cops per allà, més la línia d'arribada, al quart, doncs eh, tu t'has de quedar quiet i ells et van passant per allà davant no és diferent com que vas a fer un cross i no els veus sinó quan surten i quan arriben i prou, sinó que els veus molts cops a passar per, per davant. Uh -huh. I és un, un punt molt xulo de veure perquè és curiós, és curiós. I al final, l'entrega de trofeus... Sí, llavors eh, contem unes tres horetes que arriba l'últim, eh, allà la una, dues o quarts dues, una cosa així, fem l'entrega de trofeus... Eh, Magnífics sorteig de, de, de regals, també, amb els grans col·laboradors que tenim, i no me'n voldria descuidar cap, però des de Bicis Grandia, les botigues d'esports, la rellotgeria Climent, l'òptica d'equip Borreig, o centre òptic, eh, vull dir que ens regalen des d'una bicicleta, unes ulleres, un, re, un fantàstic rellotge, caps de setmana aquí a Cal Marçal, als amics del, del bar de Cal Marçal... Uh -huh. Uh, entre molts d'altres, entre molts d'altres, perquè no m'agradaria descuidar-ne el cap i la llista és molt llarga, però tenim magnífic sorteig de regal per tota aquesta gent que participa, un magnífic entrega de trofeus amb un podi fantàstic allà davant de la barraca de, de, de l'Ajuntament, o sigui que ens deixo també a la barraca i fem un podi allà davant, i bé, munterem una bona festa, que la gent pugui menjar, veure quan acaba, tant per la gent del poble com quan vingui també veurà un fantàstic espectacle. Esperem que no caigui massa aigua i ens deixi disfrutar. I des d'aquí deixem convidar tot el poble a que, a que vingui a gaudir d'aquesta prova que és fantàstica. A més a més, tindrem botiguetes amb una mena de village que en diem nosaltres, on hi ha diferents marques de roba esportiva, de bicicletes, de, de, de, de diferents àmbits que, que, que venen a exposar i fem una mica de, de, de mercadillo per entendre'ns llavors és, és fantàstic l'ambient que hi ha Molt bé Albert, doncs moltes eh? gràcies esperem que sigui així com tu dius Jo tinc passi... l'esperança eh? tinc l'esperança ja que hi posem moltes ganes i molta feina durant molta part de l'any i clar, arriba el dia desitjat que és demà i, i res, eh, en tenim moltes ganes i si vols en parlem el dilluns o el dia que tu vulguis o el cap de setmana que ve per fer una mica de valoració ja veràs que tot ha anat molt bé i esperem que ningú s'hagi fent mal i ben celebrat la desena edició d'aquesta Duoló. Doncs així s'ho farem Albert, dilluns no perquè eh? no es fa programa Valen. però el divendres si vols fem una petita valoració també com avui Aquí em tindràs, ja ho saps, Sonier I en parlarem eh? que, que, doncs això, que tingueu molta sort i que surti eh? les coses com surten i que aquest 10 eh? anys en forma d'aquests regals tan espectaculars que han. Vale. Vale, vale. Aquí em tindràs per comentar-ho. Albert, moltes gràcies. A vosaltres per confiar en nosaltres també. Que vagi a Déu. Vinga a Déu. Bé, hem tingut, a veure com ha posada, eh? Un responsable, un dels responsables, un dels molt responsables, perquè hi ha una feina, porta una feina esgarrifadora, esgarrifadora, eh? això de la, la duelo, eh? 300 participants, ara estan amb 220, però bueno... Esperem de que... De, bueno, esperem o no. La qüestió és que els que siguin, que s'ho passin molt, que però molt bé. Jaume, bon dia. Bon dia. Que estem? Anem a repassar. Anem a, molt volantment. Molt volantment. Envol. Bon. Envol, envolen. Envol, envolen, eh? Envolen. Mol bon dia, Ràdio Porret. Molt bon dia, guapa. Va, comencem. Uh, comencem, Jaume. Equip de tercera catalana preferent, senyor masculina, primera fase grup B, vuitena jornada... Humble, La Garriga, Dieselmàtic, Humble, Berga. Uh, on es jugarà, això? A La Garriga, Pavalló Municipal, barri, Can Noguera, zona esportiva. Aquest partit es jugarà precisament avui, a partir de les 9 del vespre... Podríem parlar dels darts, també, dels darts, perquè encara no han començat la Lliga. Avui hi ha una reunió amb la Federació que em sembla que posé, posaran tots els papers sobre la taula i, i començarà, al finalment, el, el desitjat campionat de Lliga de, de, de, de, de, de Lliga de les Estrelles, eh? De les Estrelles, de les Sant Miquel de les Bolls, perquè avui es va saber, eh? És un campionat molt bo, eh?, aquest dels darts. Doncs esperem, mentre esperem, això, el Club de Darts de Xarxa sí que va fent tornejos aquí al local. A partir de les 5 avui n'hi ha una altra, com una espècie de timba que els diners que es posen es recaudeixen i eh, s'entregaran entre, es repartiran entre el primer, el segon i el tercer. O si sigui, no sabeu què fer, doncs cap al local, eh, pot jugar-hi tothom. Sí, sí, sí. A partir de les 5 de la tarda, allà al local de club de la xarxa, eh, timba avui a les 5! Mm. I ara què, parlant de bàsquet, oi? Bàsquet! Mania! Mania! Molt bé! Passem a parlar del bàsquet! And Escolta, tu creus, Sinyet? Tu creus que que si, que si em poso a, a, a practicar l'esport del bàsquet em tornaré més alta de cop? No, no. Perquè no, no hi té res a veure. No. És ficar-se no, no, no en el paper, oi? Creure so, que tu és so, capaç no, de tirar no que... i fer-ho tota l'emoció del món, eh? Que... No, el que okay. s'hauria de fer és menjar molta verdura, tés, molta fruita. I espinaca, és com el Popeye. Sí. O sigui Josep, allà eh? tenim un professional. Josep, bon dia. Bon dia. Ha ah, vingut l'Albert, ja? Sí, està allà Escol, a... està treballant, eh? Sí. Albert, ai, Josep, creixeria més la Mariona per jugar al bàsquet? Aviam. Jo he sentit de dir que si saltes molt, creixes. Sí? Però pues has de saltar molt, eh? Doncs, ostres, tu, m'ho curti. Estàs saltant i... Estic agrescut, eh? Potser hauria de fer, jo, també. Veus, s'ha de votar. I, I mira la, de les, les tribus aquelles d'Àfrica, de Kènia, de, que estan per allà a Kènia, que no paren de saltar, arriben a un metre i mig d'alçada, van saltant, van saltant... I sí, sí, que són al sí. Bé, Potser doncs, haurien de fer escoles, i crec que ho més tots. Molt bé, Mariona, per aquest puntet que tret, eh? Bàsquet femení, donarem prioritat a les noies, eh? Bàsquet femení, tercera categoria femenina. Vinga, ben aviat, nosaltres podem fer-ho. Grup ah. 4, novena jornada, fase prèvia. Club de bàsquet porrets, bàsquet i Aquest partit es jugarà... Josep, uh, solucionen soluciona'ns això, perquè I sí, ara, uh, els, de la, els de la web sí. de la federació, no sé com ho porten. Sí, quan m'he mirat, hi havia coses molt rares, perquè diuen... El partit de la setmana passada es va ajornar i es té de jugar molt més tard. I el d'aquesta setmana també està ajornat pel dia 13 de gener de l'any que ve. Sí, és el que tinc jo. Sí. Està ajornat, o sigui, no es torna, no, no juguen les noies, les noies no juguen. Llavors, dic que el porreig, eh, fema, el senyor femení va de Ué amb dos guanyats i cinc perduts. Molt bé, Soig, 21 femení, nivell A, grup 2, novena jornada, fase prèvia. Eh? Jaume... <laughs> No estaves, que pues estava pel Facebook. Deixa eh? el Facebook. Facebook. Fots? Ai, si Sots 21 I'm femení. Internet, internet, internet. Va, va, va. Nivell... va, va, va. Ah, Silenci, home, que la gent ens la ràdio, eh? Pels sí. pocs que ens escolten, ja. Sí, uh, no sots 21 això. femení, Uf, nivell ja, grup 2. Novena jornada, fase prèvia. AESC, ah, Ramon, Llui, Infover. No, no, no, no. no. On estem, Jaume, on estem? A ah, Peto de Pinto AS San Fruitós, informes verbes que verga sallen. Molt bé, això és molt raro, eh. Informe basket verga sallen, eh. Sallen, no, això... no és un poble del sí, voleu... baixès. La setmana que veus us us explico perquè quasi setmana està molt plena, però vaig parlar amb un que sap perquè és Sallen i verga perquè és Porreig Sallen. Vale. Molt bé, Albert. Ai, Josep, de la setmana que ve ben soluciones aquest tema del verga Sallen, eh? Doncs aquest partit es jugarà precisament demà, aquí, a... no, no, aquí no, allà, a Sant Fruitós, eh? A partir de tres quarts de sis! <tots> Anem uh, pel bàsquet masculí, Jaume, que t'estàs sí. enrollant. eh? Primera catalana, grup 2, desena jornada. Ara sí, AESC, Ramon Llull, inforber, bàsquet verga. Aquest partit és per avui, uh, allà, a Can Ramon Llull, eh? Uh, partit de dos quarts de vuit. Uh, següent, Sots 21, nivell B, grup 1, novena jornada. Club de bàsquet porrets, bàsquet piera. Un moment, deixeu-me posar la introducció, que és molt mac, eh? Aquesta partida es jugar aquí el Pobolló, aquí eh, avui a partir de 2 quarts de 6, Porreig Basket Piera. Llega Josep. Recordar que el sènior masculí va a 13è -er amb dos guanyats i sis perduts. Llavors parlo de del cadet masculí nivell B que estava jugant ara al segon quart, al tercer minut del segon quart, Ai, guanyava a 27. Bon. Ehm, uh, dic que el cadet masculí va a tercer amb dos guanyats i tres perduts. El júnior femení nivellat juga avui a les 4 contra el Terrassa, aquí a casa, i va 15, è eh, amb un guanyat i 7 perduts. L'infantil masculí descansa i va 5, 0 guanyats i 4 perduts. Va, Josep, tanquem el bàsquet? No. No? Si em deixes, et parlaré una miqueta del 5, ja. Un minut? Sí. És que té un bon partit, eh? La setmana passada sí. deixa el Barça i aquesta setmana, qui ve? O Madrid. Carambes. La signa Manresa s'enfronta oh, aquesta setmana Contra el oh, líder Els de Pons d'Arnau intentaran donar el millor, la millor imatge Contra l'invicta de la Lliga, el Madrid La signa ha incorporat la vinya Per suplir la lesió de la Hanga I Javier Martínez Ferran Lavinya, diguéssim, no és un fitxatge per tota la temporada Sinó que és un fitxatge per dues setmanes Quan es Carai. recuperin marxarà Ah, molt bé Si uh, uh, és que el tindrem lesionat sí. Molt bé, escolta, ara has acabat No, uh, parada eh, de penya Uh, la penya s'enfronta aquesta setmana contra el Grés Pap Vizcaya, que ve de guanyar l'Euroliga. Els vert i negres uh, han de guanyar després d'haver-se de de, remuntat 10 punts en 3 minuts la setmana passada. I el Barça-Rigal s'enfronta aquesta setmana contra el Font Labrà després del canvi d'entrenador. Ara tenen trífon poc. Deixos diré una coseta. El bàsquet Manresa i el Club Futbol Atlètic Gironella, premiats per l'OFEC, el proper 17 de desembre, en una gala que tindrà lloc a les instal·lacions de la INF... A Montjuïc eh, se celebrarà la setzena festa de l'esport català. En aquest acte, que és organitzat conjuntament per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC i el Diari Esport, el bàsquet Manresa ha estat premiat pel jurat amb el guardó al seny esportiu. D'altra banda, el club futbol allàtic Gironella rebrà una placa commemorativa amb motiu del seu centenari al costat d'altres entitats. I deixem, deixem ja el bàsquet per passar el motor. Primera part. <totipat> Albert, bon dia. Bon dia. Bon dia a tothom. Bueno, per dir-ho d'alguna manera, eh? Sí. Bueno, si vés, no desitja eh? Jo ja m'agrada que plogui. Jo, de fet, m'agrada que plogui. Sóc una mica maçoc, en aquest sentit. Ja, va. que plogui ja vas, vas comprar oli? Jo ja porto... No, no, no, no em vaig comprar oli. Eh, que no no em van oferir. No, no, no, no hi ha temps, Jaume, de comprar oli. Prou feines vaig tenir no. temps d'arribar a l'hotel. priorat. Oli, oli, oli pel càrter. Sí. <laughs> aquest és... Aquest és despès, eh? Va, però has comprat oli pel cotxe, oi? No, no, no ho he comprat oli pel cotxe, eh? no ho he comprat oli per al lloc. Oli, oli em va faltar a mi per arribar, <laughs> per arribar als postos, ja. Bueno, eh, hi ha moltes coses, Pep, aquesta setmana. Eh? Tenim el, el trial de Cal Rosal, en parlem molt ampliment ara, parlem amb el Sendu Soler, el president del motoclub Baix Berguedà, també tenim eh, eh, els pilots del motocross Bergada que s'estan jugant al campionat de Catalunya Motocross. Sí, el Roger Vallús sí, no? ho té a tocar, sí, a tocar, sí, ho té no? proncar no no, tenim, no tenim del tot, però ho té a tocar parlar també aquest matí. Està una mica nerviós, però ho té a tocar, eh? només ha de puntuar bàsicament. El tindrem, el tindrem a... no el Roger Vallús al tindrem més endavant, s està molt concentrat avui el Roger Vallús. que bé. Sí, el eh? Ramon també ho té un mica difícil, però podria ser. Repassarem el trial d'Ulban, el motocross d'Ulban i Tenim un final de Fórmula 1 també que es presenta, déu com bueno, està bueno, el motor al bueno, final de temporada. És eh? que el motor exacte, és que ara estem a motor, eh? Quasi bé, ara quasi bé. Finals de tot, eh? Quasi bé. Parlem primer, ràpidament, de, doncs del Ralli Catalunya. Els trams de Tarragona van tancar ja una nova edició del Campionat del Món de Rallis d'aquest any. Eh, Salou va ser l'epicentre del Ralli i el testimoni de moltes despedides, eh? El millor pilot de la història en va ser un, i tot i que l'any queda veurem molt esporàdicament. perquè en principi el Ralli Montecarlo i serà segur el ratll Montecarro i serà segur, a partir d'aquí veurem què passa doncs el francès Sebastián Loepo va fer guanyant la 48a edició del ratll Catalunya Costa d'Orada al volant del Citroën DS3 World Rally Car darrere seu va acabar el Ford Fiesta World Rally Car del finlandès Jari Mati Labbala només a 7 segons, tot aquests 7 segons un mica enganyosos perquè em sembla que estava jugant una miqueta a la goma amb el temps, sí, sí estava jugant una miqueta amb la goma eh? Jari Mati va despedir de fort enmig de llàgrimes, això sí ja que l'any que ve doncs, no pilotarà el forts, sinó que pilotarà el Volkswagen Polo o el Rally Car juntament amb Sebastià Nogier l'última segona del podi el va ocupar el segon Citroën del també finlandès Miko Irvonen a més d'un minut Digues, just, i ja em deixes preguntar on anirà l'any que ve Sebastià Nogier Volkswagen, Volkswagen també? Volkswagen, sí, sí, serà el primer pilot en teoria i el, i el segon a l'Hopbola eh? mal ratlli per Peter Solberg que, que se sortí del tercer tram del ratlli curiosament al mateix lloc que va sortir-se l'any passat que és que Això és molt curiós, eh. Tantes carreteres tan revolts que fan i que se surti al al mateix revolt. És una sí, cosa sí. molt curiosa i, i que... A ah, Sober, l'any que ve també s'emporta una altra vegada el pal aquell de la llum, si no li canvia. <ríe> a Alemanya, no? Ara hauríem d'aprofitar i canviar el pal una mica, 5 metres més enllà i ja no serà... Sí, sí, sí, sí, sí. Ja passarà pel mig, sí, sí. No, no, i, i Alemanya, no, no, ja... Eh, eh, ha... Bé, bueno, aquí no n'hi havia gaire, de pal de la llum, en, en la zona que estaven, però sí, ja va dir, els pals de la llum, eh? <ríe> <ríe> uh, Sober també es despedia de fort, l'any que no estarà l'equip de Malcolm Wilson, i el vas ni mig ple ni mig buit doncs, per per Dani Sordo, que se sortia el mateix tram que, que Peter Solberg, que causa doncs, de l'estat del terreny, que per culpa de la intensa pluja que va caure el divendres, el, el, la terra semblava gel. Ja fins nosaltres patinàvem. Uh -huh. I jo vaig créixer 5-6 centímetres amb unes plataformes perquè quedaves enganxat pel fang de tot arreu. És eh? vaig... no? sí, una imatge bastant espectacular. Quan eh, penjarem les imatges i ho veureu, eh? ja ho veureu, ja veureu. Penjarem fotos. Uh, doncs... Mm, mig plane, mig buit per Dani Sordo, que això sí, el, la segona i la tercera etapa va eh, aconseguir uns 6 trams magnífics, eh? quatre victòries de tram i dues segones posicions, eh, o sigui, 4 esclats i dos segons llocs, amb un cotxe al mínim rallycar que té unes prestacions pèssimes, més semblant potser al Sauber de Fórmula 1. Albert, i ara quan estan preparant el guió... Uh, T'he dit que en lloc Dani Sordo diu que si no guanya l'any que ve, retira. Sí, ara hi arribarem. I doncs a, a, a, a, a, això és el que volia dir el, el Jaume. Volia dir doncs, que, bé, doncs que Dani Sordo finalment fitxarà uh, per Citroën, eh? l'any que ve substituirà Sebastián Loeb. Ho dit aquí fa uns mesos per on oficial, estaven entre Matz Osberg, que va fer un ratllit boníssim. I Dani Sordo doncs, finalment serà Dani Sordo perquè va impressionar el director de Citroën Yves Maton perquè Sebastià Llopis i Jeremy Laval es estaven jugant al rally i ell vaia amb un cotxe que és més pèssim en asfalt, això sí, marcava els millors temps. Per tant, això va impressionar i va ser el que va fer quedar decidir-se, doncs que substituiria a eh a, a Loeb. Eh, recordem, fa dos anys Sordo ja va marxar de Citroën per entrar a OG i torna a la marca doncs que pràcticament ha estat sempre. Èxit un any més del rally, doncs del RAC, per mi, sortida des de la, des de la plaça de la Catedral de Barcelona, un èxit, moltíssima gent, una molt bona audiència de televisió, també teledeporte Porte, molt bé, ha cobert, ha cobert el ra·lli sensacional, i eh, èxit al tram urbà de Salou, moltíssima gent, com us deia, va, va acostar als nens, eh, públic, gent gran, gent jove, i havia moltíssima gent, dones, hi havia tothom, Èxit també el espectacular d'Onot del Tram de Riudecanyes. Magnífic mm -hmm. també moltíssima gent, si us puc dir que potser hi hiuen 4 o 5.000 persones, eh? Moltíssima ja, gent no. en aquell sector i és clar, hivem concentrats molts mossos d'esquadra. Eh? hi havia concentrat eh, tota la televisió, pràcticament. Ni, en una sola curva no, va, no, no, no hi va haver va ningú man... que es mengés el dono, ni algú que va passar quasi per dintre del forat. I el Joan Maria Membrada no es va menjar? Eh? Eh, llàstima, el Membrada això volia arribar, el Membrada no va arribar a la tercera etapa, concretament es va quedar el tram on jo l'estava esperant. Oh, <laughs> el tram de l'amorçada que... el dissabte, Benbrado, no, no, no va arribar a final de tram. No? Vas poder parlar amb ell? No, no vaig poder parlar amb ell, no vam coincidir al final. No. El, coincidir, no vam coincidir perquè no va arribar i no ens vam trobar en el, o sigui, el, el pàdoc de PortAventura. O sigui, el tram, el tram en què tu l'esperaves ja, ja, ja, ja havia fallat. Ja havia fallat. Ah. Ah. Eh, parlem molt ràpidament del motociclisme, també va acabar la temporada de, del caminat del món de motociclisme, i jo només destacaria dues coses. Dani Pedros està en un moment excel·lent, L'any que ve de tenir en compte perquè ja ha fet un final de temporada boníssim. Va tornar a guanyar i Jorge Loretto, doncs vam dir que va estar a punt de caure tres curses. Finalment va caure, li va costar, finalment va caure. A la tercera va caure. A la tercera va caure. Tercera va caure. <ríe> um, no pedrosa? volíem que que hi és, evidentment, però ah, el Dani ja. està molt bé. I jo destaco l'animalada del Marc Márquez, que va sortir últim penalitzat del dissabte i va guanyar la cursa. I ell ah. mateix va dir que o, o guanyava o queia. O, o Pedrosa... Mm. També va sortir últim. Bueno, va sortir des del Pileny. Va sí, la va sortir des de Pileny, correcte, eh? Correcte, el Dani va des del Pileny. Per tant, ridos, onda, no? el va. més destacat. I del van, de vull parlar també de la cursa com va anar. Amb MX1 la primera cursa la va guanyar Nílard Carons amb una KTM, segon va ser el Roger Ballús. Tercer, Christian Oliva i quart, Francesc Mataró. Però ara ve el bo, bueno, el bo, el destacat pel Roger Ballús, perquè amb MX2 l'important va ser l'abandonament de Cristian Oliva, que va ser el, és el seu màxim rival per tant aquí el Roger va sumar uns punts importantíssims A MX2 la primera cursa va ser Ander Valentín la victòria segon pel David Buixeta, tercer pel Dunyata i quart pel Ramon Serra la segona cursa de MX mx 1 com us dic, victòria de Francesc Mataró segon Nil d'Arcarons i el setè el Roger que no havia de córrer, perquè el Cristian va abandonar per tant el Roger tenia prou a sumar punts com més millor, però amb un bon coixí que arriba I a l'última cursa el d'Espanya, què va el Roger? el d'Espanya sembla que és no bé classificat okay. sí, va una mica més enllà amb uh, MX2, MX2, la segona cursa va ser victòria per Pau Doñate, seguit d'Ander Valentín i del Ramon Serra, que va fer podi eh? en la segona cursa. I el còmput final queda doncs, MX1 i MX2, que eren mútuament. Amb doncs, MX1, Níl Arcarons va guanyar el, el motocross, seguit del Francesc Mataró. I el tercer va ser el Roger Ballús, que va pujar, recordem, el pilot del de Motoclub Basbergadà, que va pujar el podi. Amb eh? MX2 va ser Pau Doñate, la victòria, segon Ander Valentín, tercer el de i quart el Ramon Serra. Serra, el campionat queda, atenció, amb MX1, Roger Ballús, 438 punts. Segon, Cristian Oliva, amb 384, de Quico us dic que va ser molt important que no acabés, eh, les coses clares, sí. eh? i tercer, Francesc Mataró, amb 356, que ja no té res a fer. Eh, amb x 2 el, el, el, el que encalçava la classificació és David Buixada, amb 416, segon, el Pau Donat, amb 408, i el tercer, el Ramon, que encara té una petita esperança de poder guanyar, amb 364 les altres curses, MX3 la primera cursa la va guanyar Joan Vilalta amb una onda, seguit de Josep Font eh, amb MX4 la primera cursa la va guanyar Alfred Camps i la segona cursa MX3 la va guanyar Josep Font també, repetint, i Joan Vilalta amb MX4 Alfred Camps el còmput se'l van portar amb MX3 Josep Font, del motoclub Segre i amb MX4 Alfred Camps MMX 18 en 25 la primera cursa va ser per Nil Bussot Segon eh, amb una onda, segon Albert Arjonilla, tercer Marc Sans i quart Joan Noguera del Motoclub vag vedar també, igual que si meuu bac amb cinquena posició. I la segona cursa va ser victòria per Nil Bosssot, segon Marc Sans, tercer Ferran Arnau. El còmput de X3, Uh, Albert Argonilla i del Motoclub Baix-Bergadà, atenció quarta posició per Joan Noguera, 7è, Oriol Oliva, vuitè Simió Bac, quatorzè Jordi Serena, Bastant, bastanta representació amb MX3 del, del Motoclub Baix-Bergadà i acabarem amb MX65 perquè la primera cursa el va guanyar Gerard Congost del KTM, segon Eric Tomàs, tercer Oriol Oliva i la segona va ser també per Eric Tomàs, es va intercanviar una miqueta segon Oriol Libert i el i tercer a l'eix Soles del còmput la victòria del motoclub eh, del, del, del motocross. A MMIX 65 se la van portar Eric Tomàs del motoclub Segre seguit d'Oriol Libert i d'Albert Font Nova. Recordem, eh, demà es disputa el motocross de Castellolí, eh, MMIX 1 MX 2 i es decidiran els campionats de setmana que ve doncs, ja tindrem un nou campió o dos. De, dos segurament. Ja en s'hi fon tots dos del motoclub vaig barregadar. Un, quasi bé segur, eh? I eh, recordem el tema del trial, doncs, per què mentre... tenim eh, avui Albert, i demà trial. Albert, doncs passem publicitat Va. i busquem protagonistes. Vinga, busquem que el sendo. Vinga, molt bé. Fins ara. Residència Sard Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat...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 la sintonía de Radio Porrecha Emisora Municipal La primera emisora de Albargadá could be number one per dominar-ho d'alguna manera eh? posarem la primera A de secció la no, primera B la primera A fet abans anuncis publicitat ara primera B primera overt. B doncs com us deia tenim sí. el trial de Cal Rosal un any més arriba a la nostra comarca hem sí, de donar gràcies al motoclub Baix Berguedà perquè ens portarà don dues proves, una que apunturar avui dissabte pel campionat de Catalunya i demà diumenge pel campionat d'Espanya de l'especialitat, això sí, a l'aire lliure, eh? El trial de diumenge, dia 18, serà és l'última prova del campionat d'Espanya, de, en la que Toni Bou evidentment arribarà com a líder, diré evidentment perquè és que guanya tot aquest home. Arribarà com a líder amb un avantatge de 9 punts sobre d'Amraga, però sempre pot passar alguna coseta que, bueno, ho veurem. I està disposat, doncs, evidentment, a robar una temporada platòrica, en la que ja s'ha adjudicat els Mundials de triar l'Indoor a l'Aire Lliure, així com el Nacional i el d'Indoor. La prova del Campionat Català se celebrarà avui dissabte i serà la penúltima, si el temps ho permet, evidentment, i serà la penúltima abans d'acabar el campionat la setmana que ve a Tarragona. El primer participant prendrà la sortida a les 9 del matí, per tant, ja ha pres la sortida. El PADOC, la zona la secretaria de la prova estaran ubicades dins del nucli urbà de Cal Rosal. Les zones estaran molt ben comunicades, com l'any passat, evidentment, no tenim cap dubte, per pista i pel públic, i podrà, doncs, fàcilment accedir qualsevol persona amb el seu vehicle o, o si no, a peu. A més, doncs, d'ubicar grans eh? zones d'estacionament pel públic... Manem? Ho embarco. Ho no embarco, no. embarco si plou, potser sí, eh? al final... Uh, com us deia, el recorregut doncs anem a dir les zones que els ensàpiguen la primera zona és els planells està a la carretera Cal Rosal-Ubant, desviació Montsen a 250 metres el segon és la trialera tercer és Montsen, el quart els músculs no els músculs, no, eh, els músculs, eh, que ningú s'equivoqui cinquè a la bassa, tradicional de cada any, sisè Tàpies, setè el riu vuitè pont de l'autovia que això ja està el camí de pedret igual que el riu, eh, novella figuera camí de pedret, desè el molí, un 11 al Molit, 2, 12, la zona indoor de, de Cal Rosal, davant mateix de, del mercat del, del bolet de Cal Rosal. I ara anem a parlar doncs, amb el Rosent Soleu, president del Motoclub Baix-Bergadà. Rosent, bon dia! Molt bon dia! Per alguna cosa, molt bon dia a tots. Sí, no? Quin temps, bon tenim? Bon Quin temps eh, tenim, Rosent, ara mateix? Esplèndid, que hi ha aigua des de fa... <laughs> ...de llunetes i n'aguantant sota la pluja, no? N'aguantant sota la pluja, no? Tendrem? <laughs> n'aguantant sota la pluja, però de moment cap problema, no? problema en quant a la prova que s'està fent eh, amb normalitat tot i aquest temps eh, l'organització molls com ànecs els corredors <ríe> tots de... el també eh? i el públic és el, el potser el més afectat perquè al veure aquest, aquest temps hi tenim ben bé els aficionats mm -hmm. que ho aguanten tot, el públic en general eh, bé bueno, treu el cap i, i torna a marxar perquè la veritat és que no, no ens s'acompanya gaire del de dalt Bé, bueno, pel públic, eh, Rosendo, jo sempre ho dic, quan hi han situacions així de pluja, en cas de, per exemple, la setmana passada al ratll a Catalunya o avui també de, de, del trial, és quan hi han els aficionats autèntics. Sí, sí. Eh? Eh, avui aquí hi ha dues o tres trescentes persones amunt i avall i els veus eh, amb xubesqueros, paraigues, botes i aguantant aquí, tirant fotos i... I passant-ho bé, vull dir que, que el que li agrada l'espectacle, com més complicat és, també té el seu al·licient. Evidentment, i estem parlant del Campionat de Catalunya, vull dir que si fos el d'Espanya, evidentment encara s'incrementaria molt més. Espanya, Ei, que recordem, corren els millors pilots del món. Mm, vull demà dir... crec que faig el temps que faci, sí. eh, els hi tindrem, aquests espectadors, sí. que, que realment els agrada i ho senten. Eh, anem a parlar de les zones i el recorregut, eh, Rosendo. Hi han unes zones noves i també n'hi ha algunes doncs, típiques de, doncs, ja de cada any, no? Uh, hi, ha, hi ha zones que són bastant inamovibles, per la qualitat de la zona, la ubicació, l'accés de públic, uh, la facilitat que et comporta un, algun tipus de zona, aquesta uh, és gairebé invariable. La pots, pots fan traçats diferents, entres per una banda, surt per una altra diferent on la van fer l'any passat, però el que és la ubicació de les zones segueixen al mateix lloc. I llavors n'hi han ha un prell que, que, que, que la, la direcció de carrera, el, el Pep Mujal i el seu equip doncs, busquen cada any per tenir novetats i una mica de variació de, de recorregut. Correcte, d'aquestes 12 zones, evidentment una molt espectacular, que tothom ho pot veure i que tothom pot estar doncs a de la que es fa davant de l'Indor, la, la que es fa davant del mercat del bolet, i de les altres 11 zones... Quina, evidentment totes andes tenen l'ús seu, però quines diries tu als espectadors, aficionats, que no es poden perdre de cap de les maneres? Bé, eh, algunes no, no les he vistes per allunyanes que són i per la dificultat que comporta arribar-hi. Les, les que si veiem, i recomano, són les que hi ha promeres eh, a Cal Rosal, al centre, on, on es pot aparcar. Recordem que es pot aparcar a la zona, molt a prop del Mercat del Bolet, i davant del camp de futbol, un tancat molt gran que hi ha, uns 200 metres de, de al paddock, també hi queben molta quantitat de cotxes, vull dir, per, per aparcar de mà jo diria que no hi ha problema. Per tant, tothom que, rigui, tothom que arribi de seguida li senyalitzaran bé o correctament on ha d'anar... Sí, i... sí, el que passa és que, esclar, necessitaríem molta gent per anar acompanyada, sí. tothom a, sí, sí, no, a, al, al seu lloc, i ja sabem què passa quan, quan s'arriba en una prova i amb el cotxe tothom vol quedar-se el més a prop possible i de vegades es, es munti una miqueta de fullons. Però bé, suposo que, que no hi haurà dificultat per aparcar, en quant no hi ha. Eh? No hi ha perquè jo vaig veure l'any passat, em va donar la sensació que quan eh, estava allà la gent no sabia ben bé cap on havia d'anar i hem de dir a la gent, doncs, quantes zones aproximadament podria veure, eh, o sigui, als voltants de Cal Rosal, quantes zones es, es té cinc, la gent? 5 segures. 5 segures, eh? o sigui, cinc a peu, peu perquè... s'hi poden anar amb 5 zones segures. Sí. N'hi han dues eh, molt a prop de, del riu eh, cap al cantó de les antigues escoles de Cal Rosal, vull dir, travessar la carretera que pujaria cap a Berga i el trencant d'Avià, allà hi ha dues zones, n'hi ha dues més eh, el camí de Pedret, Llobregat amunt, i la zona indoor que hi ha davant del Mercat del Bolet. Aquestes és molt fàcil arribar i pots anar caminant i de 3 minuts de l'una a l'altra. Per tant, que tothom estigui al cas que aquestes zones doncs, són 5 zones de les 12, i, i són zones... Eh, els pilots han de passar dues passades, eh, que sí? Dues passades, sí, per tant, una passada sí, o altra, doncs, fàcilment... Sí, no, no, no s ha, s ha. poden arreplegar perfectament, encara que també, com és normal, la gent va seguint el grup cap davanter de, de 5, 6, 7 pilots sí. eh, de més nivell i de seguit, com veus que arriba la marabuta de la gent, saps que t'arribarà al cap d'uns minuts aquest grup de pilots d'èl·lits. Això ja gairebé és eh, fàcil de, de, de trobar, només veiem la quantitat de gent que van seguint cada zona i aquestes 12 zones, l'última sí, però les altres 11 s'han de fer per ordre o es poden fer a l'ordre que... No, ells, que... Les, fan, ells les van fent per ordre. Per ordre, eh? Sí, sí, ells les van fent per ordre i van, i van seguint i, i avui ja les estan estudiant ara en aquests moments. Tots els pilots de, del Campionat d'Espanya tenen, tenen una zona d'entrenament, una zona que no, demà no puntuarà ni servirà per res, la tenen per poder amb la moto i el reste de zones que ja estan marcades i ja estan a punt que en aquests moments ells les van seguint i van vagilant les dificultats i com, i com les prendran i tot això, això ja ja estan en aquests moments aquests, aquests pilots Sí, això és una cosa maca de veure, la veritat que veure els millors pilots que comprenen notes és una cosa... Però hòstia, estem de pega, no? Aquí el... El, el, el, el, el, el, el, el, el Rosendo ja està rient El Rosendo ja està rient perquè ja s'estava pensant que li diria no, Primer l'enduro Primer l'enduro Sí. A l'última reunió de junta l hi ha... També, sí. llavors el motocross d'Ulbán, sí, sí. ara el trial. Escolta, haurem de deixar d'organitzar coses? No, eh... no, no. Estàvem plantejant muntar un, un negoci de cara a la pagesia. Vull dir, quan lloguin el motocross d'Ulbán <ríe> que hi haurà i assegura. Aplacem eh, un motocross per pluja i tres setmanes més tard l'acabem en pluja, pedra, vull dir, una lligada. <síntic> el triau ja en portem els dos últims i a tot el que fem toquem aigua i... sí, no, la, la, la veritat és que sí la és que sembla, a més a més coincidint que el del temps eh, els meteoròlegs deien que no hi hauria problema de pluja sí, com sí. o molt algun roxà que s'escaparia aïllat però noi, ens ha tocat de boer <síntic> eh? <síntic> escolta si s'organitzen mai alguna altra cosa al motoclub, xovesquero, canto eh? sí, no, aquell dia farà sol sí, sí. al bueno, dia us podeu donar compte que som marranots i, i allà on apuntem la banya, caigui el que caigui allà, allà estem la gent de, del Motoclub i, i les motos de la comarca no les deixem de fer per gaire res No, no, i tant que sí, això eh, moltíssima i moltíssima infecció i moltíssims anys de darrer. Doncs Rosendo, nosaltres seguirem molt atentament aquest trial de Carrosal desiguem molta sort, que tot funcioni molt bé, que guanyi doncs, el millor, que oh, ja sabem qui són dels millors, sí, que tot sí. vagi molt bé I, eh, i que el temps acompanyi Almenys que, que no ens plogui. Eh? I molta sort. De doncs vinga, Rosendo. Moltes gràcies a vosaltres de sort, eh? una abraçada de a la gent de, de Porreig i del Baix Bargadà. Molt bé, i atenció, que tothom vagi perquè és un espectacle molt maco de seguir. És un, està molt ben ubicat, també. Tothom pot visitar, com deia, molt. I és molt maco de seguir, veure no només el Campionat de Catalunya, sinó que també el, no el Campionat d'Espanya, sinó també el Campionat de Catalunya. Moltes gràcies. Adéu. Això que us deia, que deia tu, Pep, està molt bé, perquè, per exemple, la setmana passada el Ratllo Catalunya, sí, sí, ha cau molt ràpidament, eh, els organitzadors anaven preparats per tota la pols que va haver l'any passat, que va ser molta, clar, i un que dic, hòstia, aquest any pluja tu, no n'hem preparats. L'any que ve portes la, la bossa de, de protecció i la màscara, m'he ah, eh? eh? portat mascaretes que sembla que podies entrar a Cherroville, eh? us ho dic en sèrio, impressionant. Ah, no, ara veus, haureu de portar el kit de, de tot, el kit, eh? El sí, sí, el kit aquí complet. Sí, sí. El kit del... Amb el pareigues, un xubarsquero i una capellina, el que faci falta, El kit del rollista. Mariona! Mariona! <sí> Mariona, Mariona, vinga va, que hem d'anar molt, molt, molt volant, hem d'anar, volant, fijo. volant. Bé, jo us parlaré sobre el Club, el Club Barcelona, que, que col·labora amb estudis catalans a, a, arreu, a, a universitats arreu del món. Molt bé. Especialment parlaré de les universitats que pro pro promouen la cultura catalana, a Gran Bretanya. I és que el 9 de novembre, Ramon Pont, vicepresident de la Fundació i membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, va oferir la docència de conferència de Barça Sport, Culture and Education en el Sant Jorç Lectures Theatre a la Universitat de Sheffield. Bueno, sí, eh, eh. Que, eh, que ningú us pensi que hem canviat de ah, No sé per què ho dieu. Bueno, amb el motiu del cin cinquantè congrés de l'Angle Catalan Society. Aquesta és una associació acadèmica fundada a Oxford al 1954 que té com a objecte o sigui, l'objectiu, promoure la cultura catalana a Gran Bretanya. Sí, senyor. I és que la cultura catalana es va promoure a Glasgow el dia 7 de novembre, coincidint amb el partit de Lliga Champions entre el Celtic i el Barça. I és aquesta activitat va ser la primera que s'organitzava de manera conjunta com a resultat del conveni entre el Futbol Club Barcelona i l'Institut Ramon Llull per la promoció exterior de la cultura catalana. En, en tots els actes es van celebrar a la Universitat de Glasgow, que ofereix docència d'estudis catalans amb el suport de l'Institut Ramon Llull des de 1992, una conferència del vicepresident Carles vila i una altra de l'escriptor Matthew Tree, un concert amb el grup Els Amics de les Arts i un col·loqui amb la participació de panllistes de tot arreu. Sí senyor! Ole! Amb el conveni de, que, es va, que es va signar el mes de setembre a la, la Universitat de Ramon Llull i el Futbol Club Barcelona es proposen un doble objectiu. D'una banda, coordinar les, punts, les potencialitats de totes les dues institucions com a ambaixadors de la cultura i de la llengua catalana i dels valors eh, vinculats amb la nostra cultura a l'esport i la catalanitat. I de l'altra banda, agermenar la xarxa universitària d'estudis catalans amb exterior que coordina la Universitat de Ramon Llull amb la xarxa internacional de penyes barcelonistes per dur a terme activitats conjuntes. Hi ha 150 universitats arreu del món que ofereixen estudis en català. I en podem estar molt orgullosos d'això, eh? És un, un, un gran motor que sí es això per promoure la nostra llengua cultura a través de l'esport. Molt bé, Mariona, moltes gràcies! Ens veiem la deixem que ve, eh? però no ens moquis aquí, per això encara, eh? encara no, podràs no, dir quatre no. cosetes, eh? si vols. No, no, no. Ni pensaments. <laughs> Ni pensaments. <laughs> <No>. <laughs> sí, a mi més m'ha relatat és el del Matthew Schree so si si és molt interessant és un escriptor ve... anglès que parla que a Barcelona i parla sí. sobre com és viure en la terra i passa sí, a viure sí. a Barcelona i anar no per sobreparar els plegats futbol cantant. sala femení Jaume primera divisió femenina de Zena Jornada doncs el Sant Joan Club no, Atlèptic no no, no, no, no, no futbol sala femení, som elegants deixem primeres ah. dones les sí. noies, primer, eh? Primera divisió femenina desena jornada. Ci Ciudad de Alcorcón, futbol sala a la jornilla. Ciudad de Alcorcón futbol sal a la jornilla. Corcor, a Té demà un desplaçament complicat a la pista del Ciudad de Alcorcón. Aquest partit, doncs, com dèiem, el futbol s'ha de la ha un cop refet de les dues ensopegades seguides, guanyant dissabte passat a les Burgues a casa 2-1, a 1, té demà diumenge a partir de la 1 un desplaçament a priori complicat a casa del Cidade, al Alcorcón, un conjunt que ha tingut un bon inici a la competició de la primera divisió femenina i s'ha situat en sisè lloc després de jugades diferents. 9 jornades Tercera femenina, grup 2, setena jornada Sant Esteve, Sars Futbol sala Club B I el futbol sala Tens Cacerres 9 jugarà El pavelló municipal Sant Esteve de Sars l'àrbitre L'àrbitre Diego Ramírez del Can Aquest partit es jugarà demà A partir de les 9 Tercera divisió territorial, grup 3, quarta jornada. Castellgalí, Unió Esportiva, Futbols a la Jardineria, Corriu, Cacerres B. El camp. Municipal Castellgalí. I l'àrbitre. Joaquim Campoblany. Aquest partit és per avui a partir de les 5 de la tarda. Segona divisió territorial, grup 2, quarta jornada. Um... Perdó. Segona divisió territorial, grup 2, quarta ara, jornada... Ara. Sant Joan, Club Atlètic B, la Pobla de Liet, Club de Futbol Salà. El camp... Polideportivo, les fonts, desconeg... desconegut. eh? No el coneixem, eh? No, sabem, no sé si el trobarem, eh? Arbitre... Francisco Calvo Gomari. Aquest partit és per avui a partir de les 5 de la tarda. Primera divisió territorial, grup 4, quarta jornada... Club Futbol Sala Ciutat de Berga a ex-Sant Cugat. El camp? Pavelló d'Esports de Berga. I l'àrbitre? Emilio Cáceres Pujol. Aquest partit es jugarà avui a, a la capital, a Berga, eh? a partir de dos quarts de cinc. Següent. <ríe> Aquest equip es diu Bar Micasa. Va <ríe> <ríe> club esportiu bé. Aquest jugant és el menjador, Jaume. Ja ho veuràs al camp. <ríe> tu sala s'imagina que ser res. El camp? al camp, pavelló municipal Sant Josep. Del menjador, ah no. És, és la casa d'en Josep. I l'ar... Vull dir Carlos Gómez González. Aquest partit es jugarà precisament avui a casa d'en Josep. A casa d'en Josep. <laughs> a, a les 3 a, i 5, eh, per aquest o... de dinar. Eh? Quan haguem rentat els plats, eh. No, sí. no ens ho Doncs aprofitant, que s'acaba la cançó, en posarem una altra, eh? Perquè, per què, per què perquè o parlarem... Els de cona els posaràs? No, parlarem de futbol... Ah. Oh, oh, oh, oh, oh. Endavant, nois, vinga del futbol! Falten sis minuts per les dues, Hem molta pressa, futbol femení, més que els del motor, anem... Eh? Per cert, Pep, ahir es va, va presentar la samarreta del porreig, la nova... Sí, eh, Felicitats a la Junta, perquè és una samarreta molt guapa, molt ben corrada i destacaria sobretot eh, la tipografia de les lletres que és de l'Anna Vives, eh, aquella noia disminuida Sí, la temporada que ve ah, el bé. Barça portarà dir, I bé. els números també, sí, eh, vull dir sí. veureu quines samarretes més xules a partir de la setmana que ve I hi gorres bueno, també, eh bueno, bueno. Hi ha gorres i des d'aquí us anem a comprar-la, val 15 euros hi ha hi ha és una gorra gorres. molt guapa, eh, la veritat I camisetes, eh... Uh... Uh, això uh, Josep se escapa seri i m'ha dit que comenti perquè si ens podíem posar algun tall nosaltres anem molt malament de temps i diu que posarà els talls que va treure ell a la sala de Sirocó de sí, les... perquè érem sí, molt largs després, també... després dels informatius també sí, vull, dir una, vull dir una cosa vull dir una cosa ja que ara parlant de futbol doncs la selecció que de futbol ha presentat la nova samarreta. També, també però a mi pràcticament no m'agrada gaire. A mi tampoc. Futbol no Fe no, ni <susurra> femení. Segona divisió femenina. Grus. Grus. Grus. Grus. Grus eh? Us pot agradar a tothom. Doventa, <surra> molt dolent. Segurament. S'està molt bo. Jo de veritat, eh? Jo, jo trobo que s'hauria de millorar. És millor la de l'any la, la, la, passat. El Jocan, per dir que no era llet. Però sóc plega. Primer era plega, però això segona diu, servirà te per ponert te sense jugar, no m'estranya perquè per jugar no te la posaràs pas. Segona oh. divisió femenina, grup 4, setena jornada, Jaume. Vilomara, club de futbol, Montmajor, Futbol Club. El Vilomara és un equip retirat, per tant, el Montmajor descansarà aquesta setmana. Següent... Porreig, club esportiu, Sant Quirze, Besorra, Unió Deportiva, B. <ríe> <ríe> Què? El camp... <ríe> el camp... <ríe> Municipal de Porreig. No. Eh? no tinc el camp. Sí, Municipal de Porreig. Municipal, Municipal de Porreig, sí, sí. I, i l'àrbitre? Vell conegut, eh? José Antonio Martín Romo Parejo. Carpitarà aquest partit aquí al Municipal de Porreig. Recorrem el partit demà a partir de la una. Per què ratlles? Pel tema de Besorra. Besorra i ara comencem pel masculí. Jo ve. Ja mateva's doncs quadres quarta catalana grup 1, 9a jornada. Cerra es Club de Futbol Munistranca AD. Al camp Municipal de Xerras. I arbitre Serra Prat. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 següent Club esportiu Berga, futbol club Montmajor ja I encetem un derbi. Doncs vinga, va, repassem el derbi. O on jugaran? A Berga. El municipal de Berga, no. Municipal... Ai, municipal de Berga. Amb un desert jugaran, home. Desert municipal de Berga. Amb un desert. I l'àrbitre? El jutge... David Cortina Rodríguez. Rodríguez. Però mentre no hi hagi de cascabell, tot an era bé. Anem a repassar. Ah, sí senyora, Mariona, tu vés ens il·lustrant, que nosaltres ens anem imaginant. Ai tant, ai tant. I tant. Jo m'imagino uns núvols. Prens de color amb una posta de sol, amb una emoció que toca cada minut. El equip local, el de la capital, el Que està a quina posició? Vuitena posició. Quants punts? Deu. Quants partits ha jugat? 7 Quants n'ha guanyat? 3 Quants n'ha empatat? 1 Quants n'ha perdut? 3 I quants gols ha fet? 9 I quants n'hi han fet? 12 mm -hmm. I el món major que marxa a la... 12 na posició Quants punts? 4 Quants partits jugats? 7 Quants gols... Ai, quants ha guanyat? 1 Quants n'ha empatat? 1 Quants n'ha empatat... Ai, n'ha perdut? 5 Quants gols ha fet? 4 I quants gols li han fet? 18 Anem a repassar l'estat de la meteorologia a Berga. La capital té una alçada de 722 metres. Això no tira avall. L'estat del cel Jaume? Um, serà nubolat, però el sol també mirarà. Sí, pot ser que caigui algunes gotetes. Eh? Probabilitat de precipitació? Un 60%. Cota de neu? 2.000. 2.100, eh? Posem 2.000, 2.100. Temperatura mínima? 7. Temperatura màxima? 14. El vent bufarà de espera. A l'est. De l'est, quants quilòmetres per hora? 5 Ella l'ex de raxos 2 que recordem. Que és un índex baix. Següent Jaume. Vilada club esportiu Cabrienesútbol Club. El que juga aquest partit? municipal de Vilada quan Ramon Rodríguez Abadal aquest partit és per avui a partir de dos quarts de cinc i com sempre ens hem oblidat l'horari del derbi eh, que recordem ara mateix és per demà a partir de dos quarts de cinc per això no farà tanta pluja com avui eh. següent Jaume Porreig B Porreig club esportiu B Callus club de futbol Al Camp municipal a Porreig i l'àrbitre Jordi Toledo Miralles Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda Tercera catalana, grup 7, onzena jornada Súria, club esportiu Porrets, club esportiu Camp Municipal d'Esports de Súria Àrbitre Adrià Naguirre López Següent, aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda Següent, Següent. Navarclas, club de futbol o el banc, club esportiu El camp ...municipal de Navarcles. ...i l'àrbitre... ...Jesús Sayago Jiménez... ...aquest és per avui a partir de les 4 de la tarda... ...següent... Gironella Club de Futbol Atlètic B... ...Pirinaica Futbol Club... ...el camp... ...municipal de Gironella. ...i l'àrbitre... ...Alonso Belmonte Ruiz... ...aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda... ...aquí a Gironella ...següent... ...Sant Salvador de Xerx Club de Futbol Cardona Club de Futbol... ...camp... ...municipal Sant Jordi de Xerx... ...i l'àrbitre... Albert Villegas Bello Ja que també juga aquí al Berguedà, eh? L'alt Berguedà, Sant Salvador de Cercs avui a partir de les 4 de la tarda segona catalana, grup 4, onzena jornada Juronella, club de futbol atlètic lliçà damunt, club esportiu Al camp Municipal de Gironella. Juronella Antonio Pintano Rodríguez Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda primera catalana, grup 1, onzena jornada Mollet, unió esportiva, club de futbol avià, unió esportiva el camp municipal germans Gonzalo camp número 1 és amb gesta artificial i l'àrbitre l'àrbitre oh, deixem-ho així, així si voleu cridar podeu cridar per l'Abdi l'Avià que és el líder eh? haurà de fer front de mà un mullet que vol treure cap a la part alta és el líder oh? estem parlant del Avià líder de la primera catalana Albert, taquem la porta. Tanquem la porta, va, som-hi, vinga. Tanquem la porta. I agafem el rocell. Estem caigant ah. llets, eh, nois? Estem caigant va. <laughs> Somi, eh, Somi, anem a parlar de la Fórmula 1 perquè com arriba la Fórmula 1 també com arriba, queden dos corses, Estats Units i Brasil. Estats Units debuta aquest any al mundial de Fórmula 1, és una incògnita com aniran els cotxes, però veurem. Vettel a la riba líder amb 10 punts d'avantatge sobre Fernando Alonso. Aquests són els monoplaces que sentirem a rugir, eh, a rugir, que rugiran aquesta tarda. Vettel a la riba líder amb 10 punts sobre Fernando Alonso però amics Sebastian Vettel compta a favor amb el millor cotxe una volta és insuperable però bueno amb cursa ah, s'estabilitza la diferència Alonso en, en els lliures mateix tercer no està lluny no està lluny I no està lluny en, en no està lluny 7, 8... no està lluny eh, Sebastian Vettel corre sense pressió ja té dos títols mundials però sobretot Red Bull té el millor enginyer de la Fórmula 1 en contra els nervis que sempre té l'Alemany quan surt més enllà de la tercera posició que ho poden trair Fernando Alonso a favor un cap privilegiat i moltes ganes de guanyar la necessitat també del cavallero rampante de guanyar alguna cosa ja d'una vegada i en contra, lluita contra el millor monoplaça Ahí es van fer els primers entrenaments lliures ja, Josep, anem a repassar com van quedar aquests entrenaments lliures uh, en els primers, primer va ser el Vettel segon el Hamilton que va ser ahir, crec que va dir que orgullós del, del canvi d'aires que ha fet que li molt bé pel seu futur bueno. jo el trobo una miqueta enhorabona, aviam si hi té sort i tercer Alonso. En els segons lliures, primer Vettel, igual que en els primers, segon Weber, l'altre Red Bull i tercer Alonso. I per què no s'han fet els tercers entrenaments lliures? Doncs no s'han fet perquè a oh, Austin, els Estats Units, Pep, quantes hores hi ha de diferència? <laughs> no està al cas. Heu Heu Heu Heu Josep Sunyer, vostè. Tu que has anat a Estats bah, Units, sí, gaire, quantes gaire, hores hi ha diferència amb Estats Units a Espanya? Oh, a Catalunya? Depèn de la, de la banda. Eh? Austin, quan hi ha? Austin, Texas, no sé, jo, jo diria que n'hi ha, ara em faré una mica el xulo, però jo diria que hi ha uns 7 menys. Sí senyor, 7, 7 hores. No? Per tant, aquesta tarda, a les 4 de la tarda, tercera sessió d'entrenaments lliures, estigueu el cas, i a les 7 del vespre, qualificació, qualificació de la Fórmula 1 per definir la garella del Gran Premi de demà. I demà la cursa, atenció, a les 8 del vespre, eh? A les 8 del vespre, considera'm el Barça, eh? Que farem, però la cursa, a les 8 del vespre, cursa que permet ser emocionant. Anem a repassar eh, com és aquest circuit d'Estats Units que debuta aquest any. Bueno, S'anomena... Circuit de les Amèriques. Ah, hòstin, eh? Té una longitud... 5,516 metres. I els pilots faran nombre de curves per volta... 20 Distància que hauran de recórrer els pilots finalment. 308,896 km. Voltes previstes. 56. I velocitat màxima que es preveu que s'agafi segons el nom sortirà virtual. 320 km hora. Doncs això és tot. Recordem, 10 punts separen a l'11 de Betel. Dos petits apunts. Dos notícies, una de molt trista que no ens agrada donar-la i l'altra... Bueno, l'altre sí, l'altre està molt bé. Uh, Kakovic torna a competir amb Ràdiz a Itàlia, amb una cursa que farà. Per i... tant, no, no tornarà a la Fórmula 1, eh? No. Uh, I l'altre, molt, molt trista, que en els últims anys ha dit terme moltes vegades, uh, que va morir abans d'ahir un pilot portuguès, Luis Felipe de Souza Carreira, en una cursa als 35 anys, molt jove. Bueno, és, llàstima, ho deixem així aquí sí, amb la sintonia com abans, abans, abans hem de parlar del Facebook No, no parlem del no, Facebook no, no, Passem 5 minuts Ens despedirem ja aquí amb aquesta cançoneta Dient que sí. us podem retrobar-se Dissabte que ve a partir de dos quarts d'una Mous Patonet Adéu Us oh, oh, oh. oh, oh, oh. estimem a tots